Розділ 54. Про його появу проголосили звуки фанфар, але в місті не пролунало жодного вітального вигуку. На вулицях Горімфа, що круто підіймалися до королівського палацу, стояли мовчазні жителі. Здавалося, вони дивилися не так на процесу, як на палац, що височини з столицею. Навіть сонцю, що виглянуло вперше за кілька тижнів, теж раділи мовчки. Сніг на вулиці швидко розтану, однак вітер був ще позимовому холодний, і тому король Адерлана і його велика свита – Кутилися в хутра, що приховували всі їхні регалії, зате над головою високі гостей гордо майорів, золотисто-червоний прапор Адарлана. Прапороносці рухалися попереду процесії, виблискуючи позолоченими держаками та сріблястими обладунками. За наближенням процесії, вона стежила з балкона тронної зали. Поруч стояв Діон, його рот не закривався. Ідіон говорив про все, які гості коні, зброя. Потім висловив свою думку про Адерландського короля, який їхав на величезному чорному бойовому коні. Поруч трусив хлопчик на поні. «А це його сопливий синок, сказав їй Едіон. В палаці теж було тихо. Придворні та слуги, які раніше займалися своїми справами, але мовчки із помітною настороженістю. Її батько мало не розлютився під час сніданку. Мама сиділа з порожнім виглядом. Всі були чимось роздратовані. Ще вона помітила, що багато чоловіків сьогодні буквально Обвішано зброю, тільки її дядько не змінився. Один він, як завжди, весело посміхався їй і казав, що сьогодні вона дуже красива в цій синій сукні із золотою короною на голові, навіть поплескав їй ретельно завиті кучері. Дорослі не говорили з нею про візит Адерландського короля, але вона й так знала, що подія ця дуже важлива. Навіть Едіон сьогодні вбрався в чистий одяг, одягнув корону, не таку, як у неї, і привісив до пояса новий кинжал, який зараз відкину у повітря. «Едіон, Еліно!» – почувся знайомий голос. «Досить байдикувати. На вас чекають. Це була Мауріна, близька мамина подруга та Фреліна. У неї за спини виглянула чорна голівка і ляскливі над чорними очима. Це була Еліда, дочка Маурини. Суром'язлива, порохлива дівчина, грати з якою було нецікаво. Якщо що, відразу почне пхикати. Та ще як трусилася Мауріна над своєю дочкою. «Пацюкові яйця!» – вилаявся Едіон. Мауріна навіть почервоніла від обурення, але змовчала. Ще одне підтвердження – дорослі чогось побоюються і їм не до звичайних мутацій. Огидно забручало в животі, але Аліна слухняно рушила слідом за Мауріною всередину. Едіон пішов поряд. Їй батькові належав свій трон поруч із королівським, а біля батьківського трону стояв їй, зовсім маленький. Як тільки вона сіла, Едіон підвівся з боку і завмер, розправивши плечі і піднявши голову. Її захисник. Воїн мало не спелюшок. Коли дарландський король вступив, під склепіння палацу весь орім замер. Чужемний король їй не просто не сподобався, він не усміхався. Суворим обличчям ввійшов до тронної зали. З таким же суворим обличчям привітав її дядька та батька. Не посміхнувся їй і коли представляв свого старшого сина, наслідного принца Доріна Хавільяра. Посмішка не з'явилася і потім, після закінчення офіційної церемонії. Всі перейшли до великої зали, де на високих гостей чекав розкішний бенкет. На неї дарландський король. Подивився лише двічі, вперше під час знайомства, тоді його погляд затримався на ній, довгий, тяжкий. Це насторожило її батька, і він, не витримавши, запитав, чи моя донька могла так зацікавити вашу величність. Придворні довкола помітно напружились, а Даланський король щось буркнув. Але вона не злякалася і витримала його погляд. Її все було гидко в чужоземному королі, і грубе, вкрите шамом обличчя, і велика кількість хутра, яку він не зняв навіть у теплій залі. Їй не сподобалося, що дерландський король не звертає уваги на свого сина. Навіщо тоді брав із собою? Принц був схожий на гарну ляльку. Він рухався з великою витонченістю, а коли змахував своїми блідими руками, вони нагадували двох пташок, що порхали. Друге король гану на неї вже за столом. Вона сиділа досить близько до нього. Ліворуч від неї, ближче до короля була Мауріна, а праворуч – Едіон. У Мауріни під сукнею були заховані кенжали. Аліна знала про це оскільки її ноги постійно вдарялися об них. Поруч із Мауріною сидів Каул, її чоловік. Той взагалі прийшов у легких обладунках із блискучими залізними нагрудниками. Еліду і всіх інших дітей за загальний стіл не пустили, лише її, Едіона і Принца Доріна. Сама вона думала про інше, що в неї всередині. Потім між високих гостей, її дядьком та батьком, почалася розмова, до якої приєдналися і вищі придворні. Вона завжди знала, що двір дуже дбає про безпеку батька та її власну. Навіть зараз, ведучи бесіду, найближчі друзі батька не забували стежити за вікнами та дверима довкола. Далека частина залу була заповнена адерландською свитою та місцевими придворними рангом нижче. Тут же сиділи найбагатші міські торговці, які розраховували зав'язати вигідні стосунки за дерланом, але й увага була привернута адерландським принцем. Хлопця посадили напротив неї, здавалося, про нього всі забули, і батько, і одерландські придворні, які були раді зіпхнути його з очей геть. Їй вразив, наскільки красиво принц Дорін умів їсти. На відміну від Едіона, він не схопив курячу ніжку руками, а делікатно зрізав м'ясо, підбираючи вилкою. При цьому жодна крихта не впала ні на стіле, ні на підлогу. Вона сама відрізнялася вишуканими манерами, зате від Едіона усе виховання відскакувало, як від стіни. Зараз його тарілка була густо усіяна курячими кісточками, довкола височіли пагорби хлібних крихт. Він примудрився покидати їх навіть на її сукню, за що вона боляче ляснула його. Однак увага Ідіона була повністю поглинена розмовою дорослих. Виходило, що вони з адаландським принцом виявилися наданими самим собі. Вона знову подивилася на темноволосого хлопця напевно, її ровесник чи трохи старший, шкіра, наче вибілена снігом і морозом, акуратно підстрижене. Синювато чорне волосся. Відчувши, що дивляться на нього, принц підняв голову від тарілки. Він мав очі сафірового кольору. Ти іси, як придворні леді, сказала вона. Він підвів губи і трохи почервонів. Кавен, капітан гвардійць, її дядька, що сидів напроти до них, навіть поприхнувся. Перш ніж відповісти, принц глянув на батька, а король, як і раніше, був зайнятий розмовою з її дядьком. Судячи з переляканих очей хлопця, він не чекав на батьківське схвалення. Він боявся, спричинити батьківський гнів. «Я їм як принц», – тихо відповів Дорін. Але хліб не треба їсти виделкою і ножем. У неї в голові трохи застукотіло, потім розлилася тепла хвиля. А Еліна майже не звернула на це уваги. У залі було спекотно, а слуги чомусь позачиняли всі вікна. Виделка та ніж принца заумерли на бочці хліба. У нас на півночі не люблять зайвих церемоній. Хліб зручніше їсти руками. Неподалік їсть сидів Ген, гвардійський офіцер Кавіна. Той багатозначно кашлянув, і здавалося, що вона чує його і хитні слова. Уже хто б казав, тільки на це манірне дівчисько. Церемонії вона не любить, усі не завиті, напевно, не одну годину промучила служницю і над платічком своїм тремтить. Нашому командиру пригрозила з того, хто забруднить її вбрання, вона спустить шкіру. Вона нагородила хена так само багатозначним поглядом і знову повернулася до чужоземного принца. Дорін дивився у свою тарілку і, судячи з вигляду, навіть радів, що решту вечора про нього ніхто не згадує. Їй він здався таким самотнім, що вона запропонувала. «Якщо хочеш, давай дружити». Дорослі, що чули її слова, промовчали. Ніхто навіть не кашлянув. «У мене вже є, друг», – піднявши на неї очі тихо відповів Дорін. «Коли він виросте, стане правителем міста Ан'єль. Він нехоробіший на всій Ерілеї». Навречі, Діон погодився із такими словами. Але її двоюрідний брат, який раніше прислухався, до розмов придворних. Вона пошкодувала просказане. Навіть у цього нікчемного чужоземного принца є друзі. Молоточки в її голові застукали сильніше. Вона потяглася до склянки з водою. Тільки вода допомагала їй, коли все горіло всередині. Від цього простого руху її голову пронизало гострими, розпеченими шпильками. Вона скривилася. «Що трапилось, принцеса?» – запитав Кавін. Він завжди першим помічав зміну в її стані. Вона заморгала. Перед очима замиготіли чорні плями, але біль припинилася. Ні, не припинилася. Тимчасово відступила, а потім у перенісі заболіло. Здавалося, весь світ зібрався там і віддавався в голові. Вона почала терти лоба. Невдовзі її здавило горло. Вона потяглася до склянки, думаючи про прохолоду і являючи безмежну водну гладь. Так їй навчали дорослі, але магія вже палала і вирувала в її животі, вимагаючи виходу. Кожен сплеск віддавався головним болем. Принцесу вам допомогти? знову запитав Кавін. Вона встала, ноги були ніби ватяні. Найпростіше було охолодити материнський дотик. Мати же повернулася в її бік, блиснувши золотими сережками, простягла руку, кликаючи її до себе. Що з тобою, вогняне серце? Мені недобре, лечутно відповіла вона. Підійшовши до матері, вона вчепилася в її руку, обтянуту оксамитою рукавичкою. Вона шукала заспокоєння та опори, оскільки ноги відмовлялися тримати. Де тобі болить? спитала мати, торкаючись з чола. В очах матері промайнула тривога. Вона запитливо подивилася на батька. Той сидів порити за дарландським королем і з не меншою тривогою стежив за тим, що відбувається. Вона вся горить, сказала мати. Звичайна фраза так завжди говорить про хворих дітей. Підбігла Мауріна. Виклич лікаря, нехай прийде до кімнати Еліни. Мауріна зірвалася з місця і зникла за непримітними дверима. Навіщо є лікар? Не їй жоден лікар. Вона ще міцніше вчепилася в руку матері хотіла сказати про це, але слова чомусь не вимовлялися, а магія вирувала і палила. Мати різко відсахнулася і шумно видихнула. Там, де рука дочки торкнулася сукні, здіймався димок. Айліно. Знову удар всередині голови, їй здавалося, що в голові повертається величезний жаркий черв'як, що прагне будь-що вирватися назовні. Еліно. Це рветься з мене, хрипко пробормотіла вона, хапаючись за скроні і поспішаючи відійти від столу. Двоє дирландських придворних підбігли до Доріна і кудись його забрали. Її магія брикалася, як норвистий кінь. Роздавити, роздавити цього хробака. Це всередині, хочу вирватися. Батько був уже на ногах. Долоні обхопила ефес меча. Половина дорослих теж скочила з місць. Вона підняла руку, подаючи їм знак не наближатися, це було небезпечно. Потім з неї вилетіла куля блакитного полум'я. Полум'я вирвалося, але черв'як, що вмостився в голові, не збирався йти. Він стискав їй мозок. Вона схопилася за голову і голосно закричала. Ні, це закричала в ній магія. І крик був здатний похитнути весь світ. Вона перетворилася на живий стовп бірюзового полум'я. Вона плакала від безсилля, бо черв'як уризався в її мозок, а вона нічого не могла зробити. Мата стояла в почупки, простягаючи до неї руки і мовчки благаючи відійти Еваліно, води. Бірюзове полум'я ставало все спекотніше. Люди поспішали сховатися хто де. Її очі зустрілися з очима матері, повними болю та благання. На неї полилася вода. Ціла стіна води, що перекинула її на підлогу. Вода текла по обличчю, по очах, попала в горло, змушуючи кашляти. Вона тонула в водному потоці. Так тривало, поки не зникло все повітря. Тоді полум'я згасло. Залишилася лише вода, що розкинула свої... Холодні обійми, а Дарландський король подивився на неї втретє і посміхнувся. Вальському демону дуже сподобалися ці спогади, сповнені жалю та болю. Вони ласували, намагаючись розтягнути задоволення. Селена розуміла, того вечора Дарландський король подіяв на неї своєю магічною силою. Її батьки не здогадувалися, що матрушного черв'яка в мозок її дочки запустив хто інший, як високий гість. Щойно вона знепритомніла, черв'як відразу зник. До трьох демонів додався четвертий, який мешкав у тілі генерала Нарока. Солдати майже захопили підземний хід. Приготуйся діяти. Слена відчувала, демони ширять в неї над головою і спостерігають за нею. Ми знайшли цінний скарб. Вона зацікавить господаря. Не забувайте випити її до дна маленькими ковточками. Вона намагалася викликати у собі жах. Її мати визнавала, що сталося нападом ставлеників Маеби. Зловісники нагадували про невиконаний обов'язок. Давня королева вкотре вирішила показати себе господиною і змусити батька і матір відчути, наскільки вони вразливі перед її силою. І зали Айліну віднесли умивальну, що примикає до її кімнати, і поклали в холодну купіль. Там вона й лежала. фейське чуття дозволяло чути все, про що у вітальні говорили батьки та їхні найближчі друзі. Усі схилялися до думки, що це підступи має би. Магія всередині заспокоїлася, і вона знову стала вихованою принцесою. Ось тільки говорити, і кудись іти не хотілося. Вона, бо хоче, просиділа весь день у своїй кімнаті. Але батькам хотілося загладити неприємні враження від вчорашнього. Мати змусила її піти на чайну церемонію із принцом Доріном. Дорослі пильно стежили за нею, а Ідіон сів між нею та принцом. Все йшло цілком чинно. Дорін знову їв як принц і пив чай як принц. Але в якийсь момент бездоганні манери підвели хлопця. Дорін перекинув чайник для заварювання, проливши чай на інову сукню. Вона закотила скандал. Вірний Едіон накричав на принца, погрожуючи наказати адерландського гостя. Насправді й зовсім не було шкоди зіпсованої сукні. Їй не хвилювало, чи здійснить Едіон свою загрозу, чи ні. Їй не хотілося жодного чаю та солодощів. Вона ледве добралася до своєї кімнати. Ночій їй наснився огидний черв'як, що пожирав їй мозок. Вона прокинулася, кричачи від страху і викидаючи з рота блакитне полум'я. Рано вранці батьки підвели її із замку до залізного будинку. Королівський лікар припустив, що присутність чозоземних гостей та необхідність участі у офіційних церемоніях згубно позначились на її тілесному та душевному здоров'ю. Вона хотіла вирушити туди лише з Мауріною, проте батьки наполягали, що теж поїдуть. Її дядько не заперечував, непередбачуваність її магічних виплесків ставало небезпечною для високих адерландських гостей і насамперед для короля. Едьон залишився в Орімфі. Батьки обіцяли, що він приїде, як вона повністю заспокоїться. Але вона знала, це робилося заради безпеки її двоюродного брата. Мауріна таки поїхала з ними, залишивши чоловіка та еліду в палаці, теж заради їхньої безпеки. Чудовиськом. Ось ким вона тоді була. Маленьким чудовиськом, здатним наробити великих бід. Чудовиськом, якому була потрібна міцна вуздечка і постійний нагляд. Тут не було придворної метушні, але її не залишало відчуття тривоги. Батьки постійно сперечалися. Нею займалася Мауріна, читала її голос, розчісувала волосся і розповідала історію про свій рідний перант. Мауріна в дитинстві була палацовою прачкою. Коли в палаці з'явилася Еваліна, вони швидко потоваришували. Дружбі сприяла одна прикра подія. Еваліна пролила чорнило на улюблену сорочку чоловіка і просила випрати так, щоб той нічого не помітив. Забаром Евеліна зробила Мауріну своєю фреліною, ще через який час у палац повернувся Лошен, який служив на південному кордоні. Као Лошен, який завжди ретельно стежив за своїм одягом, раптом став жахливим нечупарою. Він без кінця ставив плями на свої камзоли та сорочки і біг до Маурини, радився, як і чим їх відвести. Мауріна була незаконно народженою дочкою якогось придворного, кого вона не знала. Цю таємницю їм мати так забрала в могилу. Фреліна Евеліни розуміла всі хитрощі Каола, але не знала, чим вони закінчуються. Скінчилося тим, що Лошен зробив її пропозицію, попросивши стати не лише його дружиною, а й герцогиною Паранською, правителькою другого за величиною герцтовства Терасена. За два роки у них народилася Еліда. А Еліна любила слухати історію Мауріни, які приглушували тривогу цих днів, а над будинком вили вітри. Зима цього року не хотіла йти. Будинок був дерев'яний і досить старий. Він не любив зимових хитрів і буркотливо репів. Будинок скрипів і того вечора, коли мати зайшла до неї в кімнату. Тутешня кімната була не такою просторою, як у палаці дядька, але все одно гарною затишною. Скільки Аліна пам'ятала, у заміському будинку вони жили лише влітку. Батько казав, що він малопридатний для зими. Та й добиратися сюди, позвиви з ладенілих дорогах небезпечно, і все таки батьки поїхали взимку, обледенілими дорогами. Той не хоче засинати? запитала мати у Мауріни. Її подруга кивнула, потім встала і пішла, побажаючи обом на добраніч. Мати лягла поруч, притягнувши її до себе. Вибач мені, прошепотіла мати, пригорнувшись до її голови. Вибачте за все, за кошмарні сни, де вона тонула, а крижана вода стулялася в неї над головою. Вибач мені, вогняне серце. Вона ткнулася обличчям у материнські груди, насолоджуючись теплом. «Ти все ще боїшся спати?» Вона кивнула, міцніше притискаючись до матері. «А я маю для тебе подарунок», – сказала мати. Вона не ворухнулася. «Невже ти не хочеш на нього подивитися?» Вона замотала головою. «Не треба їй жодних подарунків. Але це подарунок, який захистить тебе від зла. Він завжди буде тебе оберігати». Вона підвела голову. Мати зняла шиї важкий, круглий медальйон на ланцюгу і простягла її. Широко розплющеними очима вона подались на амулет, потім на матір. Амулет Римфа, фамільна коштовність, що шанувалася у них в сім'ї вище за всіх інших. Медальон був розміром з її долоні. На його блакитному лицьовому боці красувався білий орел, вирізаний із рога. Ріг дарував сам володар лісу. Між гелястими рогами оленя сяла золота корона. Безсмертна зірка, яка завжди і всюди казує шлях додому до Терасена. Амулет був добрий і знайомий, вона часто брала його в руки, роздивлялася і запам'ятовувала символи, виграйовані на зворотньому боці, слова дивної мови, які вже ніхто не пам'ятав. Але Амулет подарований тобі. Ти сама розповідала, батько подарував його тобі, коли була на вендаліні. Він хотів тебе захистити. Мати, як і раніше, посміхалася. А ще раніше Амулет подарував твоєму батькові його дядько. Руїсу тоді було трохи більше, ніж тобі. У нашій сім'ї молять переходить від одних до інших і завжди дістається тим, хто найменше потребує захисту. Вона була надто вражена несподіваним подарунком і не заперечувала. Мати сама одягла медальоний на шию, у дівчини він висів на животі та приємно зігрівав. Ніколи не знімай його, бережи, не втрачай. Мати поцілувала їй в лоба. Носи його, вогняне серце, і знай, що тебе люблять, що ти в безпеці. Головна сила... Вона тут, мати торкнулася із серця і пошепки додала. Айліно, куди б ти не вирушила, хай навіть на край світу, він приведе тебе додому. Амулету Рімфа вона втратила, тієї ж ночі. Спогади ставали нестерпними. Селена благала демонів позбавити її повторних страждань. Нехай випиють її, нехай роблять, що завгодно, тільки не штовхають назад тієї страшної ночі. Її ніхто не слухав. Можливо, материнський подарунок допоміг їй заснути, а вночі над їхніми будинками... Вибухнула справжня буря. Ніколи ще темрява не була такою непроникливою. Амулет не зберіг її від гробака, той знову звивався мозку. Батьки, Мауріна та слуги безтурботно спали, окрім неї. Ніхто не прокинувся. Ні від звуків бурі, ні від дивного запаху, який наповнив будинок. Вона лежала, міцно притискаючи до себе амулет і слухаючись у гурть грому. Молилася всім богам, яких знала. Але амулет не додав їй ні сили, ні сміливості. Ставши, вона пройшла батьківську спальню. Там теж було темно і ще холодно. Вітром відчинило нещільно зачинене вікно, і тепер вся підлога перед вікном була мокра від дощу. Дивно, що батьки не прокинулися, коли дощові струмані намочили їхнє ліжко. Мабуть, дуже втомилися доглядати за нею, і від своїх дорослих тривог теж втомилися. Вона бачила, що вони чимось турбовані, хоч і приховали це. Вирішивши завтра дізнатися, в чому справа, вона ретельно зачинила вікно і обережно залізла Їхнє мокре ліжко, щоб не розбудити. Батьки не потягнулися до неї, не спитали, що знову з неї сталося. Ліжко їй чомусь було холодним, холоднішим, ніж у неї. прострадла пахло міддю та залізом. Цей запах їй дуже не подобався. Запах був першим, що вона відчула, прокинувшись від криків. У спальню бігла Мауріна, Очі материнської фреліни були широко розкриті, але осмислені. Відчувалося, що вона не втратила здатності міркувати. Підійшовши до ліжка, вона навіть не глянула на свою вбиту подругу. Піднявши тіло Евеліни, невисока тендітна Мауріна підхопила на руки дівчинку, змершу і все ще не розуміючу, що сталося. Міцно притискаючи до себе, Мауріна кинулася геть зі спальні. Нечисленна прослуга гарячково металася, немов коні в стані. Хтось вирушив за допомогою, до якої було десь день шляху, якщо не більше. Хтось кинувся куди очі дивляться. Мауріна залишилася. Вона нагріла води, налила у велику балію і посадила туди дівчинку, здерши холодну закривавальну нічну сорочку. Ніхто з них не намагався зговорити. Відмивши і насухо витерши її, Мауріна пішла на кухню. Там вона посадила її на довгий стіл, прямо в кодрі, а сама почала розпалювати вогонь. Слова були непотрібні, звуки також. Слова і звуки належали до іншого світу, якого більше не стало. У будинок вбіг хтось із решти слух і на все горло закричав, що король Орлун мертвий. Його вбили в ліжку. І як? Мауріна вишкірила зуби і вискочила з кухні, щоб не пускати туди цього панікуючого. Залишившись сама, вона заплющила очі, намагалася не прислухатися до слів. А за дверима зазвичай тиха і делікатна Мауріна дала слузі дзвінки ляпас, наказавши вирушати за допомогою. Їм зараз потрібна допомога, а не марні звістки. Вбито. Її батька, дядько, вона більше не має рідних. Ті, що перейшли межу смерті, назад не повертаються, і її батьки. Що слуги зробили з ними? Її затрясло, кодра розгорнулася і впала на підлогу. У неї стукали зуби. Її було ніяк не зупинити їхній стуки. Просто диво, що сама вона не впала зі стільця. Ні, це неправда, це не справжнє. І знову наснився кошмарний сон. Батько погладить її по волоссі, вона знову прокинеться, побачить усміхнену маму. І це буде ворімфі. Тепла ковдра знову огорнула її плечі. Мауріна посадила її до себе на коліна і почала качати. «Я знаю, я нікуди не втечу». «Однак Мауріну теж трясло». «Я знаю», – повторила вона і тихо плакала. «Я знаю». Вогонь у вогони ще згас, а разом з ним і стихли сльози Мауріни. А Еліна і Мауріна сиділи, притулившись один до одного, прибиті до кухонного стільця. Чекали на світанок і тих, хто якимось незбагненним чином з'явиться до них на допомогу. Стемери долину ледь чуткий цокіт копит. Якби вітер продовжував вирувати, вони б нічого не почули. Але буря закінчилася і настала цілковита тиша. Мауріна вдивлялася в кухонне вікно. Наблизившись до будинку, вершник чомусь не завернув біля кухонних дверей, а почав обгинати будинок. Через мить вони обидві вже лежали на підлозі. До парадного входу, оскільки світло в кухонному вікні говорило про те, що всередині хтось є. Темний парадний ґанок краще годиться, щоб прократися в будинок, і закінчити те. Що почалося в середині ночі? Еліно, прошепотіла Мауріна, охоплюючи її обличчя своїми маленькими, але сильними долонями. Правителька Перанта була мертво-біла, навіть губи побіліли. Еліно, слухай мене уважно. Мауріна часто дихала, але її голос звучав рівно. Ти побіжиш до річки, пам'ятаєш дорогу до пішохідного містка. Вона пам'ятала дерев'яний місток, що гойдався, де поручем служила мотузка. Внизу, на дні ущелини, нестримно несла свої води річка флурін. А Еліні було важко говорити, і вона просто кивнула. «Розумієш? добіжиш до мосту і перейдеш по ньому, когось знайдеш. Нікому не вір, навіть якщо вони будуть називати себе друзями і посилатися на знайомих. Повторюй, дочекайся наших з палацу, вони обов'язково тебе знайдуть». Їй знову затрясло, але Мауріна міцно схопилася за плечі. «Еліна, той, хто сюди приїхав, це не друг. Я спробую його затримати і виграти тобі трохи часу». Щоб ти не почула і не побачила, не оглядайся і не зупиняйся, доки не знайдеш собі укриття. Вона похитала головою сльози, що струменилися, так і прорвалися, і покотилися по щокам, трохи рипнули парадні двері. Пані Мауріна дістала із захаляви кинджал. Галіно, у нас немає іншого вибору. Коли я скажу біжи, ти побіжиш. Зрозуміла. Вона не хотіла тікати звідси. Мауріна поцілувала її в лоба. Скажи моїй Еліді, голос жінки здригнувся. Скажи, мої Ліді, що я її дуже люблю. У коридорі трохи поскрипували доски. Вершник наближався до кухні. Мауріна витягла дівчинку із-під столу, поставила на ноги і відштовхнула до кухонних дверей, злегка прочинивши. А тепер біжи. Мауріна виштовхала її у темряву. Двері зачинилися. А Еліна залишилася вічнавіч із холодним нічним повітрям і деревами, серед яких велася доріжка до мосту. Вона почала тікати, ноги були свинцевими. Холодна земля опалювала голі ступні. Вона добігла до перших дерев, а потім, потім у кухні голосно рюкнули внутрішні двері. А Еліна схопилася за стовбур. У неї підкосилися коліна. «Ти її не знайдеш!» – вигукнула Мауріна. Хтось приїхав щось сказати. Чому Мауріна кинулася до дверей? Ні, вона не намагалася втекти. Жінка загородила собою двері. Поруч із цією людиною Мауріна сама здавалася дівчинкою. «Вона ще дитина!» – закричала Мауріна. У цьому гучному крику змішалися гнів, ненависть та розпач. Чому вона ховається за деревами, дивлячись, та не біжить по допомогу? Адже вона вміла володіти кинжалом та невеликим мечем. Вони з Едіону вправлялися. Маоріні потрібна й допомога. Чоловік вихопив меч і кинувся на Мауріну. Вона вивернулася і стрибнула на нього, завдаючи безжальний удар кинжалом. Та потім допомагати було вже пізно і не було кому. Чоловік скинув з себе Мауріну і сильно штовхнув. Вона відлетіла і врізалася в край столу. Руснула зламана кістка, Мауріна замерла, догою блиснув занесений меч, націлений на шию Маурини. За мить стіл став червоним. Вона досить знала про смерть, щоб розуміти, якщо голову вітнути від тіла, це кінець. Мауріна, котра гаряче любила чоловіка та доньку, більше не було. Дорослі називали такий крок самопожертвою. І вона побігла. Між голими деревами кущі впивалися в її одяг, відривали клапті, жали шкіру. Вбивця Мауріни і не думав таїтися. Вучно грюкнувши кухонними дверима, він обійшов будинок, сів на коня і кинувся в наздогін. Відлуння від кінських копит змушувала здригатися весь ліс. Мабуть, це була якась особлива порода коней. Інші не витримали в адерландських чудовицьк. Зачепившись за корінь, вона нижком упала на землю. Далені шуміла річка, що наполовину звільнилася від льоду. Раз вона чує шум води, до так же далеко. Але вона розтягла кісточку і кожен крок супроводжувався болем. Їй було не вибратися із при курінь, під яким хлюпала розкисла глина. Вона ламала нігті, дряпаючи ними землю. Пальці горіли від холоду. Задзвенів меч, що виймався з піхом. Земля, по якій вона повзала, здригалася від кінських копит. вершник був дедалі ближче. Маурина пожертвувала собою, швидше за все даремно. Як і всі, хто живе, вона ненавиділа смерть. Але ще більше вона ненавиділа даремні жертви. Ця думка змусила Аліну ще шаленіше хопатися за куріння, що вбивало ногу. У темряві промайнуло кілька пар маленьких очей. Крихітні пальчики швидко відігнули коріння і звільнили її ногу. Вона навіть не встигла подякувати маленькому народцю. Її помічники зникли. Тепер тікати, бігти, накульгуючи, але бігти. Вершник був дуже близько. Він мчав через зарослі пагорби, пригинаючи бурі стебла. Але він не знав дороги, а вона знала. Вона ходила тут стільки разів, що темрява не була для неї на заваді. Головне – добігти до мосту. Він не наважується їхати мостом вверх і сам не побіжить, щоб містом валився. Вона зможе випередити його, а на тому боці йому її не знайти, аби скоріше дістатися до мосту. Ось і просвіт у деревах. Шум води різко посилився. Річка зовсім поряд. Вона бігла, не вертаючись, і не бачила, а чула, як його кінь вчить між деревами. Чула свист занесеного меча. Вона навіть знала, що він мав намір зробити – розтрощити її голову навпіл. У слабкому світлі місяця, що з'явився, темніли стовпчики мосту. Два з одного боку, два з іншого. Вона добігла, залишилося нічого. Вона біля мосту. Відчуваючи в себе на потилиці жарке дихання його коня, вона промайнула між стовпчиками і стрибнула на дошку мосту, стрибнула в повітря. Вона не могла помилитися. Ось вони, стовпчики. Вершник перерубав кріплення моста, і той звалився. Це було єдине, про що вона встигла подумати, їй навіть забракло часу, щоб закричати. Вона влетіла в крижану воду. І каменем пішла на дно. Ось так Мауріна поставила долю королюста вище за свою власну, вище за долю чоловіка й дочки, які даремно її чекали. Зламаний міст зламав і все інше зруйнував те, ким була Еліна Галатиння, таким вона обіцяла стати. Слана лежала на землі, на дні пекла. Цей момент її спогадів був забороненим. Вона не могла наважитися доторкнутися до нього. Після її падіння в річку були й інші спогади, але якісь незрозумілі, крижане, крихітне. Чорна вода і дивне світло. Почим починався провал, що тривав до миті, коли вона прийшла до тями на очеретяному березі далеко від місця падіння. Вона побачила Робіна, що схилився над нею. Потім знов провал і тверда постіль у занедбаній фортеці. Моторошний холод. Амулет Орімфа залишився в річці, Мабуть, його магія і зберегла її від смерті. Почим почалося зовсім інше життя. Її страх, розпач і почуття провини набули нової спрямованості. Ненависть також. Ненависть допомогла їй відродитись, гнів допомагав жити. А спогади вона поховала всередині серця і ніколи не відвідувала могилу своїй пам'яті. Вона прийняла жертву Мауріни і стала чудовиськом, майже таким же, як високий вершник і вбивці її батьків і дядька. Тому вона не могла повернутися і не поверталася на батьківщину. Вона ніколи не переглядала списки страчених, ні в перші тижні захоплення Терасену, ні через роки. Вона знала, що чоловіка Мауріни стратили, Кавіна та його вардійців теж а скільки дітей загинуло? Таких яскравих вогників. Їх вона також не врятувала. Селена вчепилася за землю. Про це вона не могла розповісти ні Шаолу, ні Доріну, ні навіть Аеліні, А коли Нехемія підлаштувала власну смерть, думаючи, що з цим змусить її діяти, жертва елоїської принцеси теж виявилася марною. Всі жертви були марними. Їй не можна забирати рук від землі. Нижче, пусто. Їй більше нікуди йти. Нема де сховатися від правди. Вона не знала, скільки часу провела на цьому дивному дні і де воно було. Поступово вона знову відчувала присутність валицьких демоїв. Тіні їхніх думок, сповнених невдоволення. Ще пак вони розраховували поперувати, а їм дозволялося лише знімати пробу. Задовольнятися маленькими шматочками. У її бік вони навіть не дивилися. Навіщо, коли вони перемогли? Селена була цьому рада. Нехай роблять, що хочуть. Нехай нарок потягне її Дарлан і шпурне до ніг короля. Почувся скрип червиків. До неї простяглася маленька гладка рука. Це не Шаол, не Саем, не Нехемія. Та лежала навпроти і стежила за нею своїми сумними бірюзовими очима. Маленька принцеса, якою вона була колись сама, восьмирічна Айліна Галатинія. Ось то простяг її руку. «Вставай!» – тихо сказала дівчинка. Селена похитала головою. Айліна намагалася, що сили, латати тріщині в основі світу. «Вставай!» У цьому слові чулися обіцянка кращого життя. Кращого світу. Валги завмерли. Вони вичікували. Вона даремно розтратила своє життя. Вони підім'яли під себе жертву Мауріни. Винищення рабів теж відбулося з її вини. Вона не зуміла вчасно опинитися в потрібному місці. «Вставай!» – промовив інший голос за спиною маленької принцеси. Сам він стояв відразу за Еліною і посміхався одними губами. «Вставай!» – вимагав жіночий голос. «Нехемія! Вставай!» – то були голоси її батьків. Обидва стояли з серйозними майже кам'яними обличчями, але очі іскра світилися. Поруч з ними був і її дядько. Його сиве волосся вінчала корона Терасена. «Вставай!» – лагідно сказав він. Один за одним, як тіні із туману, з'явилися обличчя тих, кого вона любила всім своїм несамовитим, непередбачуваним серцем. Тут були і Мауріна із чоловіком. Ставай, з усмішкою прошепотіла та. Голос Мауріни був сповнений надії на найкращий світ і на кращі майбутні свої дочки яку вона ніколи не побачить. Темрява затремтіла, А так само лежала поруч, втопивши щоки в мох. І рука маленької принцеси так само була простягнута селені. Валги з цікавістю обернулися. До селени підійшла її мати. Як дві краплі води схожі на неї нинішньою фігурою, обличчям та кольором волосся. Від тебе лише одні неприємності. Сердито прошепотіла мати. Поруч із матірю став батько, схрестивши свої мускулисті руки. «Я ненавиджу тебе найсильніше в світі. Потім загорів її дядько, його голову і зараз прикрашала корона зеленчих рогів, давним-давно спалена андерландськими загарбниками. «Краще б ти загинула разом з нами, ніж ганьбити нас нашу пам'ять і зраджувати наш народ». Їхні голоси злилися воєдину – зрадниця, вбивця, брехня, злодійка, боягузка. Ці голоси звивалися як червяк, створений темною магічною силою андерландського короля. Десять років тому королю було мало внести суміття в її душу і завдати їй шкоди. Йому потрібно було розділити її сім'ю і обставити вбивство батьків так, що тінь провини не впала б на Адарлан. Чимало хто міг вбити її батька та матір у цих глухих місцях. Селена кляла себе за те, що не змогла вмовити батьків залишитися в палаці. Виходить, вона тягла їх на загибель. Можливо, і справді зберегла магію амулету. «Ідемо з нами!» Шепотіли рідні, «Ідемо з нами до темряви, де нема часу». Вони хмурилися, простягали до неї руки. Але Селена продовжувала їх любити навіть зараз, коли їхні обличчя були перекошені злістю, коли вони не приховували своєї ненависті до неї. Вона любила їх, хоча все всередині, і розпалювалася від болю. Поступово її злісний шепіт стих, і вони розтанули, мов дим. Залишилася лише Еліна. Селена дивилася на дівчинку на себе, якою вона була колись. Гладка рука без жодного шан. Темрява, породжена демонами, здригнулася. Сонце виявила, що лежить на твердій землі, порослій травою та мохом. Звичайна земля, а не пекельна пустеля. Земля, на якій стояло й королівство з лісами та горами міцнішими, як народ Тарасена, її народ. Її народ, який чекав 10 років, але більше не бажає чекати. Сонце побачила засніжені вершини Оленічі гір, чаще задубілого лісу і Орімф. місто світла та знання що колись був центром сили її рідне місто. Він знову стане таким. Вона не дозволить світлу згаснути. Вона наповнить світ світлом, її світлом, її даром. Її світло так яскраво засеє в темряві, що всі, що загубилися, поранені і розтрощені душею і серцем, знайдуть шлях додому. Її світло стане маяком для тих, хто поки що жив на дні прірви. Вона помилялась. Це не буде битва двох чудовиськ. Це буде битва світів, що виганяє пітьму. Вона не боялася. Вона відродить світ, відродить для тих, кого вона любила, своїм непроборканим серцем, вижити, страшні роки адерландського володарювання, але не розлучитися з мрією про вільну батьківщину. Вона збудує їм королівство, якого ще не бачив світ, навіть якщо для цього й доведеться віддати всі свої сили та саме життя. Вона їхня королева, і вона не має права пропонувати їм щось менше. Аліна Галатиня усміхалася їй, рука дівчинки залишалася простягнутою. Ставай! сказала маленька принцеса. Села простягнула руку і сплила свої пальці з пальцями Аліни. Потім вона встала. Розділ 55. Магічна стіна між охоронними каміннями впала, але темрява не перехлиснула через каміння. Рован знав причину. Він поривався кинутись до темряви. Гарль і Лоркан міцно тримали його біля дерев'яної брами. Чудовисько разом із Нароком захопили скарб, що своєю цінністю перевершував усіх на півфейці фортеці, і тепер приступали до довгоочікуваного бенкету. Все інше здавалося їм другорядним, немов вони начисто забули про наступи одарландських солдатів. Бенкет був набагато важливіший. А у дворі фортеці тривала битва. Поява друзів Рована помітно змінила хід битви, але одарландські солдати, як і раніше, мали чисельну перевагу. Рован, здавалося, теж забув про те, що відбувається за спиною, його вітер і лід не могли розтрощити темряву. І все ж, щойно впала стіна, він ударив по темряві ураганом і крижаною бурею. Рован продовжував свої атаки, намагаючись прорвати вічну чорноту та побачити в якому стані принцеса. Його не зупинив навіть тихий, лагідний жіночий голос, що кличе з темряви. Він витратив кілька століть, щоб забути цей голос. І ось Лірія знову кликала його, розриваючи йому душу. Пішов дощ. Рован тихо промовив гарель, ще сильніше стискаючи його руку. «Ідемо у двір. Там чекають на нашу допомогу ні, сердито заперечив Рован. Він знав, що Еліна жива. За довгі тижні, що вони провели разом, між ними виник зв'язок, який був міцніше за тілесні зв'язки. Аліна жива. Правильніше сказати, поки що жива. Але чи це не є останньою краплею, останніми сплесками її життя? А потім від неї залишиться оболонка на кшталт тих, що вони знаходили в струмках. Розуміючи це, Гарель і Лоркан прагнули його утримати. Якби на їхні міцні руки він би давно кинувся до темряви на голос Лірії. Ні, він не втратив свідомості. Він розуміє, голос Лірії пастка пітьми. Але Аліна жива, зради неї він повинен вирватися з рук надто беливий друзів. Рован, ні. Перекриваючи шум зливи, Лоркан вилаявся. Та зрозуміти, дурню, вона мертва чи при смерті, а у фортеці залишилися живі, і ти можеш їх рятувати. Друзі поставили його на ноги і спробували відвести до воріт. Якщо ти зараз же. Не рости снишуки, я відіру тобі голову, пророзив він лоркану. Лоркану своєму командиру. Одного разу, коли в битві у Рована загинули всі воїни, Лоркан дав йому своїх. Гарель дивився з лоркану. Рован напружився, готуючись відкинути обох. Він розумів їх побоювання. Вони швидше поб'ють його до втрати свідомості, ніж відпустять у темряву, з якої звала лірія. Вже не просто кликала, а благала проти на допомогу. Немає там жодної лірії. Це все не справжнє. хвиля темряви та її господарі. Але Еліна була справжня, і через впертість його друзів зараз могла попрощатися з життям. Рованові потрібно було, щоб Гарель прибрав свій магічний щит, який він загорожував магію Рована з тих пір, як вони притиснули його до землі. Але він має пробитися до темряви і знайти Еліну. Відпустіть, знову зажадав Рован. Страшний гул потрясав землю, змусивши всіх заціпаніти. Здавалося, десь у надрах прокинувся велетень і зараз вибирається на поверхню. Усі троє повернулися в бік темряви. Рован міг заприсягтися, що бачив там золотистий спалах. Цього не може бути, видихнув Гарель. Вона вичерпала силу. Рован боявся моргнути. Він знав, це вичерпання сил завжди було викликано нею самою, у неї всередині. Досі існувала перешкода, що складалася із страху та відчайдушного бажання бути нормальною. Ця перепона заважала їй прийняти справжню глибину її магічних сил. Істоти, що накинули покрив темряви. Харчувалися розпачем, болим та жахом, а якщо жертва раптом звільнилася від страху, якщо жертва навпаки йшла назустріч страхам та приймала їх. Немов у відповідь на його думку, зі світла вирвалось полум'я. Нестримний вогонь, що осяя дощу у ній і пофарбував їх у відтінки червоного опала, друзі більше не намагалися втримати рована, коли він кинувся в темряву. Полум'я не опалило ні волосинку на його голові, воно ширяло над ним, огинало його. Величезне, безсмертне, непорушне. А зовсім недалеко, за камяною брамою, між двома людоподібними істотами, стояла Аліна золотим полум'ям. Двоє супротивників кинулись на Аліну, сховавшись під темрявою. Замить Рован був вже поряд. Він бачив, як вона викинула руки в сторони і майже вчупилася в прекрасні обличчя двох демонів. Її долоні замерли над їхніми відкритими ротами. Вона різко видихнула. Вогняне дихання передалося їм. Полум'я... Струменіло в них із очі, вух та пальців. Обидва не встигли навіть крикнути, за мить від них залишилися дві жменьки попалу. Вона опустила руки. Їх магічна сила продовжувала рувати, Дощові краплі не встигнули потрапити їй на долоні, перетворились на пар. Вона ніби кувала свою нову магічну зброю. Забувши про Гареля та Лоркана, Рован до неї. Золотисті, червоні та блакитні язики Полум'я – це був її вогонь. Це були кольори спадкоємиці вогню. Тільки зараз, помітивши його, Еліна трохи посміхнулася, то була усмішка королеви. Але Руванові посмішка сказала й про інше, її магічні сили справді були на межі. Двох тварин вона знищила, але залишився Наро і третій. Той, кого вона намагалася зіткнути з перевертнями. Обидва огортали себе темрявою, явно готуючись напасти. пасти. Вона обернулася до них, її похитнуло. Шкіра була болісно-бліда. Ці тварюки годувалися із силою, а вона й так чимало витратила спікаючи їх побратимів. Тепер вичерпання сили було цілком реальним і невблаганним. Чорна стіна здувалася, намагаючись збити її з ніг і розчавити. Але Еліна трималася стійко. Золотаве світло серед темряви. Рован знав, як йому вчинити. Вітер і лід тут були марними, проте існували інший метод. Рован вихопив кинджал і полоснув лезом по долоні і кинувся до Еліни. Темрява ширилася, розростаючись на всі боки. Вона знала, буде боляче. Земрював вб'є її і Рована, але вона не втече Рован важко дихав. З його долоні капала кров. Вона не поспішала його образити, запропонувавши найшвидше втікати звідси. Він простяг її руку закривавленою долонею. Він пропонував їй свої магічні сили, коли не, не залишилося ні краплі. Це допоможе, це неодмінно допоможе. З деяких пір вона підозрювала, що караван між ними неможливий. Він прийшов заради неї. Не з нього, очей, вона вхопила свій кинджал і полоснула його по долоні. Трохи вище за місце, де був Шам, що знаменував її клятву на могилі Нехемії. Вони зараз могли обійтися без слів. Все й так було написано на їхніх обличчях. Проте вона запитала, чим би все не скінчилося. Він кивнув головою. Вони об'єднали руки. Крові з кров'ю, душа з душею. Іншою рукою він міцно обійняв її і прошепотів на вухо. І я оголошую тебе, Айліно Галатинія, своїм другом. На них спускалася хвиля непроникливої чорноти, готуючись поглинути. Але це було кінцем. Не її кінце. Вона пережила втрати, біль та тортури. Вона пережила рабство, ненависть та розпач. Переживає бій із демонами. Тому що темрява – не її життєва мета. Вона не злякалася від жадібної ненажерливої темряви. Особливо зараз, коли поруч із нею такий воїн, як Рован. Новий друг, що пропонує свою магічну силу. Поряд з ним життя здається не таким страшним. До неї вливалася магія Рована. Давня незнайома й така сильна, що мимо волі коліна, але рука Романа міцно стискала Італію, талію, не дозволяючи впасти. Він відкрив усі заслони, надавши їй не те, що колодязь ціле море своєї сили. Чорна хвиля не встигла покрити і половину відстані, коли золотисте світло розкидало її на шматки. На і блідолики здивовано витріщились. Такого повороту подій вони не очікували. Сила не дала їм жодної можливості знову закрутити чорний вихор. Продовжуючи черпати магічну силу Рована, вона Запалила шалений вогонь, що вибрав у себе світло тисячі сходів сонця. Якщо валги скучили за сонячним світлом, нехай насолоджуються на кінець. Нарок і блідоликі кричали від жаху. Вони не хотіли повертатися у свій світ нероздільної темряви. Не випускаючи руки Рована, вона озирнулася на всі боки. Потім їм у волі зубами. Навколо стало зовсім тихо. Нарок стояв, дивлячись на неї і чого чекав. Силна відчула... Як у її голові струмився чорний спис, темрява надіслала їй нову картину. Чи не спогади, а бачення найближчого майбутнього – фарби, звуки та запахи – були настільки реальними, що лише міцна рука Ровани не дозволила їй звалитися на землю. Потім водіння зникло, але світло не зникло. Воно ширилося, огортаючи їх усіх. Світло стало нестерпно яскравим. Цена направила його на двох демонів, що залишилися, ті вже стояли на потюбки. Її світло добиралося до найпотаємніших місць, усередині них виганяючи темряву звідусіль. І раптом чорнота в очах нарока зникла. На мить вони стали карами очима смертної людини. Більше того, у них навіть спалахнула подяка. Ще за мить не стало ні нарока, ні демона, який називався їм. Блідоликий не встиг зробити і двох кроків, коли в угонь, що спалив, наздогнав його. Бездоганне гарне тіло стиснулося у німому крику. Потім світло потьмяніло. Язики полум'я зменшилися і згасли. темряви більше не було. На мокрій траві валялися чотири нашийники з каменами верта. Все, що залишилося від Нарока та його супутників.